108-ci məzmur Bir ilahi, Davudun məzmuru Ey Allahım, qəlbim sənə möhkəm bağlanıb, Qoy bütün varlığımla ilahi oxuyum, Səni tərənnüm eliyim. Ey çəng və lira, oyan, Qoy səhəri oyadım, Ya Rəb, xalqlar arasında sənə şükr edəcəyəm. Ümmətlər arasında səni tərənnüm edəcəyəm. Məhəbbətin böyüktür, Göylərdən ucadır, Sədaqətin bulutlara çatır. Ey Allah, Göylər üzərində ucal, Ehtişamın bütün yer üzərində olsun. Sevdiyin insanların xilas olması üçün, Sağ əlinlə bizi qurtar, Mənə cavab ver. Allah, öz müqəddəs məskənindən belə söylədi Şəkemi sevinclə bölüşdürəcəyəm Sukkot terrasını böləcəyəm Gəliad torpağı mənimdir Menaşşe torpağı mənimdir Efraim başımın dəbliqəsidir Yahuda mənim əsamdır Moab yuyummaq üçün layanımdır Çarığımı ataraq ədomu tutacıyam, Zəfər harayını filişdə salacıyam. Kim məni istihkamlı şəhərə apara bilər? Ədoma qədər kim mənə yol göstərə bilər? Ay Allah, niyə bizə atmısan? Ay Allah, qoşunlarımızla niyə yürüşə çıxmırsan? Düşmənin qarşısında bizə imdad et, Çünki insanın köməyi puçdur. Allahın köməyi ilə şücaət göstərəcəyik. O, düşmənlərimizi tapdalayacaq.